Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, frances, FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios, l'initat, veia 91.6 FM Sant Andreu té des de fa anys una manca de places escolars als centres educatius del barri. Des de l'Associació Veïnal Sant Andreu Sud reclamen la construcció d'una escola que solucionaria aquesta problemàtica. Els pares i mares que no tenen plaça assignada viuen la situació amb nervis i incertesa pel futur escolar dels seus fills. Aquests pares estan preocupats perquè els seus fills no han entrat a cap de les escoles que desitjaven al barri de Sant Andreu. asseguren que en total falten 23 places per al proper curs malgrat l'augment d'un alumne per aula asseguren que aquesta situació es repeteix cada any. De fet, l'any passat el Consorci d'Educació va haver d'augmentar ràtios i crear classes. Els pares consideren que no es planifiquen adequadament les necessitats educatives de la zona i que s'evita la solució que seria més adient. L'associació veïnal Sant Andreu Sud fa anys que denuncien aquesta situació. Segons els, els càlculs que fan, l'entitat preveu que la mancança de places podria ser més alta. El Consorci d'Educació assegura que encara no es poden quantificar el nombre de places reals que faltaran finalment, ja que es troben immersos en ple procés d'assignacions. D'aquesta manera, començant una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, això tot un poble, qui us parlarà d'acompanyar, Raquel Moreno, Francisco Miguel i Jordi García.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 I començant parlant de la presentació d'Emprenedors, el llibre que reflecteix la tasca d'ajut a l'emprenedoria de la Fundació Trini Jove. La Fundació Privada Trini Jove porta 10 anys portant a terme l'acció formativa en gestors en economia solidària i el servei de creació d'empreses. És per aquest motiu que aquest vespre, a partir de les 8, es presentarà el llibre Emprenedors, que vol reflectir aquests 10 anys d'insistent feina. La presentació es durarà a terme al Centre Cívic de la Trinitat Vell, al carrer de la Forada de número 36. Des de la Fundació Privada Trini Jove us volen convidar a tots a la presentació d'aquest llibre i a l'acte commemoratiu dels 10 anys de l'acció formativa en gestors i gestores en economia solidària i el servei de creació d'empreses. El llibre Emprenedors és un recull d'entrevistes als emprenedors que, assessorats per Trini Jove, han aconseguit obrir el seu propi negoci. I vol reflectir la realitat dels emprenedors de Trini Jove i un exemple molt positiu per a totes aquestes persones que volen triar l'emprenedoria emprenedori com a estil de vida. També volem comemorar amb tu els 10 anys de l'acció formativa en gestors gestores en economia solidària, entregant els diplomes als alumnes que al 2013 van acabar l'acció formativa. L'objectiu de la formació és la de donar els coneixements i l'assessorament necessaris als futurs emprenedors perquè puguin realitzar el seu propi pla d'empresa. Per tal de confirmar la vostra assistència a l'acte, podeu enviar un correu electrònic a iprpf irpf o truqueu al 93345 9221. Recordeu que aquesta activitat es durà a terme a partir d'aquest vespre a les 8 al Centre Cívic de la Trinitat Vella.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 esportiu, una residència i centre de via per la gent gran, un centre cívic, una escola bresol i aparcaments. Ajuca es lamenta però el temps perdut a reconstruir els acords entre veïns i l'ajuntament. El 2008 es va crear la taula de treball i el 2010 es va fer una proposta definitiva que ja va conduir l'anterior govern municipal ha presentar una modificació dels plans urbanístics a principis del 2011. No va ser fins al cap de dos anys, al 2013, que segons la portaveu veïnal, l'Ajuntament admet que cal reiniciar els plans urbanístics. La representant veïnal també adverteix que en el cas que els acords no es compleixin, es reprendran les mobilitzacions per reclamar els equipaments del barri. Les dues parts, veïns i ajuntament, han confirmat que sí, que s'està treballant en la modificació del pla general per ajustar els usos i reordenar els equipaments. Pel que fa a l'edifici, Premi d'Arquitectura l'any 1963, s'hi preveu la creació del citat equipament, que dependrà de l'ICUP i que, segons fons municipals, ha de connectar el talent creatiu i la capacitat d'innovació de la indústria cultural i creativa amb el teixit empresarial i l'emprenedoria.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 Es preveu que les obres de l'edifici comencin cap a l'estiu i que acabin a la primavera del 2015. I del barri de Congrés d'Indians ens en anem ara cap a la Sagrera perquè Foment ha reprès l'obra de la Sagrera amb 32 milions. La desfilada de fins a 200 camions diaris com formigues, llegants, aniran buidant fins a 30 metres de profunditat l'enorme cubeta on s'aixecarà la futura estació central de la Sagrera que ja ha començat. El compromís manifestat per la ministra de Foment, Anna Pastor, a l'alcalde, Xavier Trias, de reprendre a principis de març el ritme de les obres de l'estructura de la gran instal·lació de l'AVE i Rodalies, pràcticament parades des del 2012, es compleix. El gestió d'infraestructures estatal a DIF, que executa els treballs, es gastarà 32 milions en els pròxims 8 mesos en aquesta fase de projecte. És una quantitat de primera vista reduïda en relació amb la magnitud de quant queda per fer, ja que tot l'edifici retallat després del pacte institucional de l'estiu passat, costarà 650 milions i al desembre se n'havien certificat només 64, és a dir, la desena part. No obstant, des de la tinença d'Alcaldia de Urbà, que tutela el pla per part municipal, s'insistia, certament, amb una visió optimista de la realitat que pel tipus de tasca realitzat tampoc es podria avançar amb més rapidesa si l'Estat hi injectés més diners. L'última data fixada per aquesta part inacabada de la línia d'alta velocitat és ara al 2019, és a dir, que falten 6 anys. I un fet rellevant de la Sagrera en temps de severa restricció de la inversió pública, incompliments inclosos, és que l'excavació represa ara no es podrà tornar a aturar encara que, es, que existís aquesta intenció, insisteixen en hàbitat urbà. La seva execu execució sota el nivell freàtic, que són les aigües subterrànies, obliga a bombar constantment el cabal que brota sense parar, i si es vol mantenir l'espai guanyat, doncs s'ha de seguir bombant aquest cabal. El rebaix del rectangle de 600 metres de llarg per 80 d'ample ha de seguir així sense parar, fins a completar l'enorme llosa contrapès del fons que té 5 metres de gruix. Els fonaments hi bona part de la mateixa estructura. I atenció perquè si divendres us parlàvem del casal de barri de Sant Andreu, ara ens ha arribat una informació directament des del districte que ens informa que ha estat declarada deserta l'adjudicació de la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu. A la convocatòria hi ha concorregut dos projectes, l'Agrupament d'Entitats de Sant Andreu i la Federació d'Entitats L'Harmonia. La decisió ha estat adoptada per la comissió de valoració integrada per 6 persones en base a un informe tècnic de valoració dels projectes presentats. Entre els elements a puntuar, cal destacar l'adequació a la realitat social i cultural en què s'insereix el projecte i les necessitats del col·lectiu i el territori al que s'adreça. La coherència interna del projecte, grau d'innovació i creativitat del projecte en relació al model descrit en les condicions tècniques, nivell de concreció, coherència interna i viabilitat econòmica del projecte. La participació, la previsió de mecanismes per garantir la participació i implicació dels usuaris beneficiaris en la dinàmica i la gestió del casal. La qualitat i la comunicació, la programació i aspectes econòmics i de gestió. La valoració final del projecte guanyador resultaria de la suma de la puntuació assolida en cadascun dels diferents elements. En aquest sentit, la comissió de valoració ha declarat Finalment, deserta la convocatòria perquè cap dels dos projectes presentats ha assolit la puntuació del 70%, tal com marcaven les bases de convocatòria que van estar precepti pre preceptivament en informació pública. Molt bé, doncs després d'aquesta informació el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara!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 Quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits en la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus afectes són tan espectaculars ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. que vull estar amb tu. Jo tu, jo oh, oh, oh. vull estar tu 91.6 de la FM escoltes tot un poble a R Trinitat TrinitatPella. Doncs comencem el nostre programa d'avui parlant amb en Claudi Cervelló, que és eh, tècnic a on tu tornim això aquí. Eh, conseller de, de Promoció Econòmica del districte i conseller de barri de Congrés Indians. Eh, Claudi Cervelló, molt bon dia, Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, sembla que hi ha hagut un principi d'acord sobre el futur del canòdrom situat a Congrés d'Indians. Efectivament, és així. Uh -huh. fet, ja fa temps que ho estem parlant amb les entitats del barri a través de la taula d'entitats i concretament a través de l'associació de veïns uh -huh. i ja ha sortit, però ja feia un... Unes setmanes que havíem arribat a un acord sobre l'utilització de del que és l'edifici de la grada, que és el que es veu, uh -huh. i de la construcció dels equipaments que demanen la, les entitats del barri. Uh -huh. uh, hi ha hagut un... Bé, podríem dir que han estat sis anys el que s'han estat treballant per poder portar a terme, finalment, aquest, uh, aquest plànol que hi ha sobre la taula, no? Sí, sí. A veure, aquí hi ha hagut moltes coses. Aquests sis anys inclouen pràcticament des que es va eh, desocupar l'antic canòdrom fins ara. Eh? Per tant, aquí han passat moltes coses. És veritat, aquí hi ha una cosa hi ha dues coses, hauríem de distingir. Una és l'ús de l'edifici actual, del que veiem, aquí és veritat que hi ha hagut diverses propostes l'anterior govern va formular tota aquella proposta del centre d'art modern mm. va haver-hi doncs, una sèrie d'actuacions no acabades del tot i després al final doncs, eh, quan nosaltres vam eh, arribar al govern vam replantejar aquest tema perquè semblava que tampoc l'edifici complia les, les condicions eh? i al mm. final l'hem destinat amb una altra cosa que ja, ja, ara us explicaré Però, mm -hmm. tot cas, una cosa és l'ús de l'edifici Uh -huh. i l'altre és la construcció dels equipaments. Uh -huh. Inicialment s'havia plantejat de si fer equipaments dintre del mateix edifici de la Grada, això es va descartar i, per tant, farem una cosa a l'edifici de la Grada i la resta d'equipaments els ubicarem en el solar disponible. Uh -huh. De fet, en aquest sentit ja hem començat a treballar en el polisportiu, i és un polisportiu que anirà enfront del canòdrom però soterrat, i en aquest sentit ja hem començat a invertir diners i hem invertit 7 milions d'euros per una cosa que malauradament no es veu, però que és necessària, que és l'exposició dels terrenys. Eh? Penseu que amb 7 milions d'euros eh, en surten quasi, quasi dos centres cívics o dos poliesportius. Per tant, la despesa que hem fet és la més important eh, i la primera que s'ha de fer per construir aquest poliesportiu. Eh? Per tant, aquesta és el, la materialització del compromís que teníem amb les entitats i després anirem fent la resta de... Uh -huh. d'aquí al tant... centre cívic uh -huh. o a la ciència de gent gran l'escola de sol, els que estan compromesos uh -huh. per tant ara de quina manera eh, es realitzaran aquestes activitats eh, del canòdrom doncs no, mira, en un primer moment Uh -huh. aquest mes de maig començant les obres a la per perquè l'edifici de la grada encara s'ha d'acabar de condicionar uh -huh. falta una inversió d'un milió i pico d'euros uh -huh. uh, i això ho farà a través de l'ICUP i allà s'instal·larà un viver d'empreses uh, de, del talent creatiu de les indústries culturals uh -huh. de, de la ciutat, eh? és un equipament de ciutat uh -huh. que ve al Congrés Indians uh -huh. i aquí bàsicament partir dir-ho un llenguatge planel que servirà és per potenciar totes les empreses creatives de la ciutat, doncs, gent el món de la música del teatre, de l'animació per ordinador uh -huh. eh, del màrqueting, dels efectes especials, per posar-los en contacte amb grans creadors de l'àmbit europeu uh -huh. per animar una empresa alemanya doncs, que vulgui algun tipus de, creat de música de fons per un videojoc o per un anunci o per una... pel que sigui molt uh bé -huh. que puguin a través del Canosa posar-se en contacte doncs, amb gent de Barcelona que està fent coses d'aquestes. De fet, hem de dir que el projecte per a l'adequació de l'edifici ara en aquests moments ja ha estat adjudicat, no? Exactament, ja ha estat adjudicat, i ja tenim arquitectes, els arquitectes ja han fet vàries visites a l'edifici i és imminent, ja et dic aquest mes de maig, segurament que comencem a veure obres a l'edifici. Uh -huh. sí. També, ja que parlem del projecte, sí. que aquest projecte preveu que una part d'aquest edifici, segurament les grades, estigui obert en el, en el barri i que, mm -hmm. per tant, se'n pugui fer un ús eh, combinat entre el que necessitin doncs, el nivell aquest d'empreses eh, creatives i mm -hmm. el públic, eh, els veïns del barri. Molt bé. Hem de dir que aquest edifici ja ha estat premiat per, per el l'alfat d'arquitectura de l'any 63, no? Efectivament, va tenir un premi FAT mm -hmm. i per això s'ha doncs, conservat i s'ha i ara se li donarà doncs, una utilització doncs, que permeti doncs, fer-me un ús a, a nivell de ciutat. Uh -huh. sí, és un edifici premiat. Un ús a nivell de ciutat, però també un ús a nivell de, de barri, perquè hi ha diferents eh, aspectes a tenir en compte, com per exemple el centre de dia de gent gran, el centre cívic, l'escola de Brassol i els aparcaments. Efectivament, però aquests, aquestes instal·lacions pròpiament no estaran en l'edifici del uh -huh. canòdrum, perquè no és un edifici apte per a la majoria d'ells i perquè, a més, doncs, li estem donant una altra utilització. Aquests mm. edificis no els se'ls construiran en el solar que queda al voltant del solar, en els extrems del solar, ben, o en algun altre lloc que trobem molt a prop. Mm. Eh, però, en tot cas, aquí el, que el compromís és que aquests equilibrats els anirem construint, hi ha mm. un compromís, i el que és l'edifici de Grada, li donem un ús específic. Uh -huh. en funció també de l'especificitat les, que té aquest, Molt aquest edifici. Per tant, a partir d'ara, després d'aquest principi d'acord, què és el que podem eh, esperar? El primer, que començaran les obres a l'edifici de la Molt El segon, que anirem treballant amb el tema del poliesportiu, i hem, uh -huh. i hem pagat aquests 7 milions de l'expropiació, estem treballant amb tot el planificat, amb el planificat urbanístic, també vull ser sincer, aquest mandat no tindrem els diners per fer el poliesportiu, però segurament que el 2015 el, els tindrem i el podem realitzar. Uh -huh. I a més a més anirem treballant en veure on podem ubicar les, la, els altres equipaments, l'escola de sol, el centre cívic, etc. Etcètera, etcètera. Tenim vàries possibilitats, les hem d'anar estudiant uh -huh. i a mesura doncs, que hi hagi els diners doncs, anirem construint aquests equipaments. I hi ha alguna data d'inici de les obres? El llarg, el la dada que jo tinc és que al llarg del maig començaran les obres. D'acord, o sigui, aquest proper mes de maig ja ja començaran les obres perquè puguin veure els veïns que s'estan treballant en, en aquest tema. Sí, sí, sí. Mm -hmm. I després, eh, segons tenim constància, la primavera del 2015 és quan es preveu que es puguin acabar. Sí, sí, sí. sí, sí. Mm -hmm. D'acord. Molt bé. Eh? tot i que no està encara confirmat del tot, però també hem de fer algun arranjament o alguna eh, o sigui, algun arranjament a la plaça del canòdron. Uh -huh. Hi ha alguns aspectes sí. que els veïns també ens comenten doncs, que caldria millorar. Doncs això també ho farem, tot i que no estigui dins del paquet d'obres uh -huh. que, que estàvem comentant. Eh? Uh -huh. Però si sí, sí, això hi ha un compromís de nostre com a govern, però també de tota la resta de grups municipals, de tirar endavant aquests, aquests equipaments, i per tant això ara no té altra, altra limitació que mm. la disponibilitat dels diners. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, Claudi Servalló, que hem de dir que és conseller de promoció econòmica del districte i conseller de barri de Congrés d'Indians. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres per la qual, per apuntar amb la nostra opinió. De nosaltres des d'aquí ja anirem fent difusió de totes aquestes informacions que ens acabeu de facilitar. Moltes gràcies. Molt, moltes gràcies. A veure, bon, dia. bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb Claudi Servalló, que tal com us deia, més conseller de promoció econòmica del districte i conseller també del barri de Congrés Indians. Ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara. of Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que Sant Andreu té des de fa anys una manca de places escolars als centres educatius del barri i és per aquest motiu que l'Associació Veïnal de Sant Andreu Sud el que reclama és precisament la construcció d'una escola que solucioni aquest problema. I tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les responsables de tirar endavant amb l'Associació Veïnal de Sant Andreu Sud, com és la Sandra Garcia, Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu treballant des de l'Associació Veïnal Sant Andreu Sud? Perquè sembla ser que és necessari aconseguir més places escolars, oi? Sí, doncs mira, t'explico. Des sí. de l'associació ja fa anys que estem treballant amb això, és que estem parlant ja de 7 anys, que cada any quan arriben les preinscripcions ens trobem el mateix problema, que manquen places mm. i nosaltres creiem, i amb els números ens avalen, en que, que hauria de fer-se una altra escola, una escola pública per al, pel barri de Santa Feu. Mm -hmm. mm, perquè amb els últims anys uh, podríem fer una mitja de que sempre es queden fora més de 50 nens sense, mm -hmm. sense plaça escolar. I això equivaldria a dues línies d'una escola. Llavors, el que fa l'administració, en aquest cas el Consorci d'Educació de Barcelona, uh -huh. és que va, reso va resolent el problema cada any, però la pedassa, no el resol. Uh -huh. sí, llavors és quan apareixen els famosos bolets, que suposo que a sí. tothom li sonen, uh -huh. que es crea una línia artificial. Llavors, escoles que són de dues línies, aquell any, quan els hi toca, n'han d'agafar una línia més amb l'esforç que això suposa per tot, pel, pels mestres, per les condicions de l'escola, perquè clar, mm. es perd una aula, si hi ha un, una aula que destinen per música o per l'escola, el que calgui, doncs l'han de destinar perquè hi hagin aquests 25 nens. Clar, per tant, hi ha una mena d'incertesa, no? No se sap si es podrà comptar amb aquestes places o no en el Exacte. moment de començar el, el curs. Mm. Exacte. Nosaltres el que ens queixem, per exemple, és que és un problema conegut perquè cada any està passant, des de fa 6 anys, mm -hmm. s'avisa, es celebren consells escolars del districte, es torna a reclamar que faci una altra escola, què pensen fer amb, aquests, amb, amb aquest problema, i cada any neguen el problema i llavors al final torna a sortir i el van resolent així. I clar, des de fa 6 anys, cada any una escola ha tingut un bolet, i per no parlar de les ampliacions de rati. Això vol dir que les, escoles, les classes que són de 25 agafen uh -huh. més nens. 26 o 27. Uh -huh. I això és el que els... reta ens I els pares el que consideren és que no es, placi, no es planifica prou bé el que són les, les places, no? Exacte, perquè, per exemple, amb aquest curs, el Consell Escolar, nosaltres, l'associació, ja, ja va reclamar aquesta escola un altre cop, Sempre som tots números i vam dir que nosaltres ens sortien més de 40 nens que no tenien plaça a cap centre. Sí. Llavors ens ho van negar, però tot i això, tot i negar-ho, vam fer que aquest any les prescripcions comencessin ja amb que totes les escoles ja agafaven un nen més per uh -huh. classe. Que això suposava 24 nens que han sigut absorbits, diguéssim, amb un, amb un bolet camuflat. I uh -huh. sí, Llavors les classes en lloc d'agafar 25 n'han agafat 26. I així ja s'han resolt ells, abans d'hora, una aula. Uh -huh. I, i al final han tornat a, a quedar nens sense plaça, Notres tenim comptabilitzats uns 24, que si uh -huh. sumessin aquesta aula, aquesta, aquest bolet camuflat ja serien les dues classes de l'escola que reclamem. Uh -huh. Segons hem pogut parlar amb el Carles Mercader, que és president de l'associació sí. veïnal de Sant sí. Andreu Sud, el que, uh -huh. ens, ens, que ens diu és que està per clarificar què és el que passarà amb l'escola Laia, no? Sí, perquè clar, llavors nosaltres, eh, aquests números que hem fet, nosaltres eh, hem fet servir totes les, aules, totes les places escolars que hi disponible al barri, no? Uh -huh. I clar, nosaltres comptem les 25 places de, de l'escola Laia. El que passa és que, per exemple, les, les escoles que s'han quedat per omplir, diguéssim, uh -huh. eh, l'administració, el consorci, ja ells ho donen per, per, per tapat, el forat, diguéssim, no? Sap greu parlar així, però ells ho consideren així. Però clar, potser hi ha famílies que aquesta, que aquestes opcions no els serveixen pel motiu que sigui. Clar. Perquè hi ha famílies, per exemple, que han posat vuit escoles per escollir i, i, i cap d'aquestes que han quedat l'ha posat a la seva llista. Uh -huh. I clar, està per veure què és el que faran aquestes famílies. perquè encara està clar. tot molt a l'aire. Uh -huh. I què és el que es pot fer doncs, una vegada es troba en, a, en aquesta situació de procés d'assignacions, de, no? de, de places? Doncs nosaltres estem, estem intentant ajudar els pares amb tot el que podem mm. i ja ens hem reunit amb el regidor, es va reunir nosaltres el divendres els pares li mm -hmm. van poder transmetre un manifest que, que tenim penjat a la pàgina web mm -hmm. i que bueno, ens explica la situació amb la que es troben i el, el que demanen ells demanen que se'ls assigni una escola de les que han posat el seu full de preinscripció. Però són gent que han posat bastantes escoles a la, a la seva llista, diguéssim, i molts no en tenen cap a cap, cap, plena, a cap buida, diguéssim. I llavors el regidor ens va dir que, que intentaria fer de, de mitjancer i aconseguir una reunió amb un responsable del consorci per veure com es pot planificar... El, la solució per, per aquest curs i aviam per treballar pels pel, cursos que venen. Clar, perquè en, en, quin moment, moment, sí, en quin moment els pares i mares se n'adonen que possiblement no tindran aquesta plaça assignada? Doncs mira, el procés és una mica llarg però, i una mica així complicat, I, uh -huh. però vaja, quan ells, a, ells fan una prescripció, i posen una primera escola, uh -huh. i posen d'altres, però posen una primera escola, no? Llavors tots els pares que han posat uh, una escola com a primera opció uh -huh. apareixen a una llista, tots els centres publiquen unes llistes que són les persones que han posat el seu centre com a primera opció. Uh -huh. Llavors ells, quan passa el període del de, primer calendari, que és quan s'ha d'entregar la preinscripció, ells poden veure quantes persones han sol·licitat plaça al mateix centre que ells. Uh -huh. Llavors, en funció, hi ha centres que han oferten 50, però, bueno, últimament 52, per això que et deia, perquè s'hi van creant places, a més a més, afegides. Uh -huh. Llavors, ells veuen, per exemple, he posat de primera un centre que té 52 places i s'han apuntat 60 famílies, no? Uh -huh. Doncs ell sap que n'hi haurà 8, que uh -huh. es quedaran fora, diguéssim. Uh -huh. Llavors, amb ells també hi ha la, el procés de preinscripció per assignar places funcionen amb uns criteris de puntuació tenien criteris que són, bueno, si tens un germà al centre, si, bueno, si, el nen pateix alguna malaltia, si, bueno, hi ha punts extras, no, per renta. Mm -hmm. I llavors, eh, la gent que té punts, doncs llavors, eh, són, clar, tenen més opció, diguésem, perquè per viure a la zona et donen 30 punts, no? Doncs, posem, mm -hmm. per exemple, que tens un germa dins, et donen 40. O sigui, els que tenen 70 punts entren abans que el que tinguessin 30, que això vol dir que només ets de la zona. Clar. Llavors, entre els que només tenen els punts de la zona, eh, es decideix per un número de sorteig. Mm -hmm. Et descenden un número de sorteig aleatòriament, i llavors, quan es publica el sorteig, en funció del número, llavors ja endrecen un altre cop la llista. O molt sí que molta gent, potser, no té clar. la confirmació oficial, però, clar, si tu saps que on tu vols entrar, o la que has posat de primera, n'hi ha deu que no tindran plaça i el teu número és molt dolent... Uh -huh. doncs ja et pots mm, donar gairebé per, per cert que, que no entraràs a la primera opció. Uh -huh. I com que és teu, hi ha tants problemes perquè hi ha molts nens i falta l'escola, uh -huh. llavors clar, si no entres a la primera és quasi impossible que entres a la segona o la tercera perquè totes estan igual. Clar, llavors ens trobem amb una problemàtica que és que els pares fins, fins al final darrer moment no saben si entraran o no. no? Exacte, ara, sí, ah. ara exacte, mira, per exemple, fins al 15 de maig no, no els assignaran una plaça. Uh -huh. O sigui que la gent que ja, té, que ja sap que entrarà no té problema, però, per exemple, tota aquesta gent que encara no sap on anirà, fins al 15 de maig no li diuen a on l'envien. Uh -huh. I clar, potser l'envien, no era cap de les seves, perquè ja dic, si no has entrat la primera, a, a totes les escoles passa el mateix, vull dir, quasi totes tenen llistes d'espera. És a dir, que s'hauria de cobrir aquestes necessitats educatives en aquesta zona en concret. Sí, sí, perquè és una zona on hi ha molta, bueno, molt molt de jovent, molt, molt pis nou i, i, clar, tots aquests equipaments fan falta. Uh -huh. A més, nosaltres, per exemple, el que també sempre demanem és que ens donguessin algunes dades més clares, perquè, clar, uh, és molt difícil de controlar el número de, de nens que realment uh, faran la prescripció per un any determinat, perquè, clar, nosaltres tenim... Uh, molts districtes que són, són veïns, diguéssim. Mm. I les zones d'influència de, de, de les escoles no les fan per, per un vi, per, pel barri o districte, mm. diguéssim, sinó per la zona. Mm. Hi ha gent, per exemple, que, que viu a nou barris però també té dret a, a venir a Sant Andreu o de la Trinitat o a mm. Bonpastó. I mm. clar, hi ha moltes debilitat i, i, i aquests números nosaltres no els podem... No hi ha manera de cursarlos, però clar, l'administració sí que els té. Uh -huh. perquè per, encara ens, sí. ens enfada més això que cada any torni a haver famílies que hagin de passar pel mateix uh -huh. perquè a quines edats de l'alumnat podríem estar parlant? doncs oh, sí. són nens que comencen P3 a eh, 3 uh -huh. anys clar, això és una mica complicat perquè si a l'hora d'anar fins a l'escola doncs a, han de ser ac acompanyats cada, cada any, no? sí, sí, clar és més, hi haurà alguns que fins i tot comencen amb dos anys, perquè han de complir els tres anys amb, amb aquell any, diguéssim, que potser els que els compleixen a l'octubre novembre són mm -hmm. nens que tenen dos anys i pico. Clar, Però, clar, desplaçaments molt llargs, doncs, pues no, ara no et complica ser. molt la vida. Han d'anar acompanyats sempre d'algú per poder Exacte. arribar fins a l'escola. Exacte. Molt bé. Sí, sí. Doncs nosaltres anirem difu donant difusió d'aquesta informació, i bé, doncs esperem que el o d'hora es pugui trobar una solució al respecte. Sembla que d'hora no, perquè tal i com Sembla estan les coses no. doncs és una mica complicat, no? però esperem sí, que sí. més endavant doncs, eh, es posin les, les coses sobre la taula i sí, que el Consorci d'Educació doncs, prengui mesures al respecte. No? Sí, nosaltres també ho esperem perquè cada any veiem els pares com pateixen i sap greu, la veritat, és una cosa important mm. i que creiem que es podria evitar d'alguna manera perquè Exacte. ells tenen els números i podríem fer alguna solució real mm -hmm. i que fessin l'escola que falta i ja no et dic res dels instituts que el dia que vulguis parlem mm -hmm. perquè el dels instituts també serà un... també portarà cua perquè doncs... tots aquests nens hauran d'anar a algun lloc després i si fa sí. 6 anys que les escoles estan agafant més nens dels que, que n'haurien d'agafar mm -hmm. serà, serà, serà important d'acord, doncs Sandra Garcia, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que dia a dia doncs, es vagi treballant sobre aquest tema no? que sí, és, és molt preocupant sí, gràcies a vosaltres d'acord, doncs moltes gràcies i ens retrobem en un altre moment i tant, quan vulgueu, adeu. adeu Molt bé, doncs acabem de parlar amb Sandra Garcia que tal i com us informàvem en començar aquesta entrevista, doncs pertany a l'Associació Veïnal de Sant Andreu Sud, que tal i com ens acaba de comentar doncs sembla ser que estan treballant per la, per la manca de, de places escolars que hi ha en aquesta zona de Sant Andreu Doncs ara farem una pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Thank you. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i eh, hem de dir que ahir el Club Deportiu de Trinidad doncs, va jugar al seu camp. Per tant, doncs, parlem amb l'Antoni. Molt bon dia. Bon, bon dia. Doncs explica'ns com, com va anar aquest cap de setmana pel Club Deportiu de Trinitat. Bueno, pues... Bastant bé. Bastant bé. I uh -huh. l'amater va guanyar 0-2 fora, uh -huh. eh, el veterà va perdre 4-2, uh -huh. l'infantil va guanyar 7-2, l'alibint va guanyar 5-4, uh -huh. el Benjamín va perdre 3-7 a, a casa, el Benjamín B va, va perdre fora, uh -huh. eh, el... el, el, el perquè Benjamín va perdre també a fora i, el, i a l'escola de la va perdre. Uh -huh. Per tant, en quina situació es troba en aquests moments l'amatera? Amater? L'amatera es troba a tercera posició, uh -huh. a, a dos punts del, del segon. Ah, no. eh, sí, o sigui sí. que hem d'esperar que aquest, aquest final ja recte de final de lliga doncs sí. situïn en una bona posició, no? Dins de la bueno, classificació. Nosaltres estem lluitant per fer, almenys per fer la promoció, a veure si, si es pot fer la promoció. Mm -hmm. I mira, de moment, doncs, els nanos estan lluitant, estan conscients de, de, de, de, de, de fer la promoció i mira, és, és una, una il·lusió que tenen per ser el primer any que estan a la categoria, doncs, mm -hmm. eh, els hi agrada. A veure si aconsegueixen pujar a segona, no? A segona catalana, sí. Molt bé. I per al cap de setmana de ve, què és el que podem esperar? Bé, bueno, ara, a principi, amb traves que estic fora de, del camp de futbol, l'únic que a fer és que la mateixa llueva a casa amb el, amb el Baró de Vivert, que és, el, uh -huh. és, és la rivalitat de, del barri, sí. encara que, que el Baró de Vivert no sigui del barri, però és, és, és l'equip que està a la mateixa categoria que nosaltres. Uh -huh. Molt bé, doncs, Antonio, intentarem estar al corrent de tot el que fa el Club Deportiu de Trinidad i a veure si cap a final de lliga doncs, l'equip d'esports d'aquesta casa s'acosta doncs, fins a les vostres instal·lacions a veure si podem fer algun, alguna retransmissió del partit. Perfecte, us agrairia molt. D'acord, doncs moltes gràcies, Antonio, i ens retrobem en un altre moment. A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ara sí, ara sí, farem una nova pausa i atenció perquè d'aquí a una estona el que volem fer és parlar d'emprenedoria i ho farem amb el David Campillo, que és el màxim responsable de l'acció formativa en gestors en economia solidària i el servei de creació d'empreses que porta a terme la Fundació Primària de i Jove des de ja fa 10 anys. Una pausa i tornem. Estat un llit estrany Ella es mira D'una capsa cansada De guardar Fotografies Les mirades D'uns nens que riuen Ben aferrats A una dona Amb la fesomia Que de segur Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs avui hem de parlar de nosaltres, avui hem de parlar de la Fundació Privada Trini Jove, perquè ella ja porta 10 anys portant a terme l'acció formativa en gestora en economia solidària i el servei de creació d'empreses. Aquesta és una de les tasques que porta a terme en David Campilló, aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia, com estàs? Doncs suposo que preparant aquest acte tan important que es realitzarà avui a partir de les 8 del vespre al Centre Cívic, oi? Sí, a, la, a les 8.30 començarem i bueno, ara m'enganxa just al, al saló d'actes del Centre Cívic, estem muntant uh -huh. aquí la taula, o estem organitzant tot. Molt bé. Doncs explica'ns, eh, ja som... Doncs mira, com, com, molt bé, com molt bé ens ha dit, eh, uh -huh. doncs que es fa aquest acte amb motiu dels 10 anys de l'acció formativa en gestors en economia solidària uh -huh. i també de 10 anys del, de servei. El, del servei de creació d'empreses. Uh -huh. Llavors, amb motiu d'aquests 10 anys, vam voler publicar un llibre, que jo que ja ho hem comentat algun cop en el, en el uh -huh. programa, sí. que fes un recull de tota l'activitat que havíem fet fins ara. I... Uh -huh. També el que volíem, sobretot, era visualitzar la la tasca, bueno, la tasca dels emprenedors, visualitzar els emprenedors. Uh -huh. Perquè gràcies a Trini Jove doncs, hi ha molta gent que ha pogut aconseguir obrir el seu propi negoci. Sí, aquesta, aquesta és la idea. Mm, sí, gràcies a nosaltres, eh, jo diria que la, a la nostra ajuda, jo crec que... Uh -huh. Eh, molts dels emprenedors han tirat endavant perquè tenen eh, les seves capacitats per tirar uh -huh. endavant i nosaltres els hem ajudat en, en aquest procés de la creació no? uh -huh. que de vegada és un procés que es fa molt ferragós que es desconeixen moltes vegades els tipus de legals i de llicències i, i fer unes petites previsions abans de, de crear el negoci uh -huh. i nosaltres pues, la nostra tasca és aquesta, no? acompanyar uh -huh. motivar el que creiem que té ho tot perquè aquell negoci tiri davant i el que no veiem tan clar que aquell negoci no tiri endavant, doncs li aconseguim que no creï negoci. Perquè jo crec que aquesta tasca ha anat molt ràpid, perquè jo crec que a principis d'aquest any es donava la informació de que es podrien posar en marxa uns microcrèdits a partir de l'Ajuntament de Districte de Sant Andreu i ara, doncs, finalment, doncs, es pot fer aquesta presentació d'aquest llibre que el que vol, doncs, és uh, reflectir una mica tota aquesta tasca que heu anat elaborant des de... Des de ja fa deu anys, no? Sí, jo crec que el reflex d'aquests microcrèdits a la dignitat vella mm. és una mica doncs per les necessitats que es van detectar aquí al, al barri i en mm. general doncs, al districte de Sant Andreu mm. doncs, eh, que molta de, la, molta de la gent que vol crear negoci doncs pot ser que tingui les capacitats i les aptituds però eh, el problema bàsic i més en l'època en què estem era el tema dels recursos. No? Mm -hmm. Jo crec que això va detectar molt bé el el Trini Jove, el districte de Sant Andreu, uh -huh. i també, bueno, també és col·laboració Barcelona Activa, i és quan s'han posat en marxa aquests microcrèdits, lo qual cosa és, és una activitat pionera, vull uh -huh. dir, no, no, no hi ha cap districte que faci una cosa d'aquest tipus. Uh -huh. A més, hem de dir que aquest despre també s'entregaran els diplomes als alumnes que al 2013 van acabar aquesta formació, aquest, sí, aquesta acció formativa, no? Sí, sí, sí, sí, és... A aquesta acció formativa que, que es composa d'una part pràctica, d'una part teòrica, que seria el que es fa del març al juny i després d'una part més pràctica, que és el desenvolupament del seu del seu pla de negoci. Uh -huh. Llavors, doncs, aprofitant els 10 anys, doncs, avui entregarem els diplomes de qui va participar a l'acció al 2013. Uh -huh. Per tant, aquesta acció de formativa en gestors d'economia solidària continua endavant. Avui es fa aquesta celebració, però uh, té un ja clarament doncs, un, una, un futur, no? Continuarà, es continuarà treballant en aquest sentit. Sí, home, sí. sí. Una, altra, una de les coses que ens tingeixen nosaltres com a Fundació Trini joves que no, no fem bolets, no m'estiu? Mm -hmm. no, o sigui, no, no muntem programes per després desmuntar-los al cap d'un temps, no? I llavors... Eh, Esperem que aquest servei de creació d'empreses i aquesta acció formativa aguantin 10 anys més, com a mínim. Uh -huh. I bueno, fe, ara, en el marc del, del Catalunya Empren, doncs, eh, crec que també com a, com a servei hem, uh -huh. hem crescut i també tenim més, més serveis a oferir. Doncs eh, convidem els nostres oients i ogentes a que a aquest vespre, a partir de dos quarts de nou, s'acostin al centre cívic de la Trinitat Vella, per poder eh, doncs, assistir a aquesta presentació d'aquest llibre d'Emprenedors i saber quina gent doncs, ha pogut fer-ne utilitat d'aquest servei. No? Sí, sí, i recollir un llibre. Molt bé. D'acord. D'acord. Doncs, David, moltíssimes gràcies i això, gràcies que esperem que aquest acte d'aquest vespre vagi molt bé. Perfecte, gràcies Jordi. Que bé, vagi bé. Si bé adéu. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Aquest acte, la presentació d'Emprenedors, el llibre que reflecteix la tasca d'ajut a l'emprenedoria de la Fundació Trini Jove, realitzarà a partir de dos quarts de nou al Centre Cívic de la Trinitat Vella, que es troba al carrer de la Foradada número 36. Ara el que fem, una petita pausa i tornem ja directament amb la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs amb el nostre programa d'avui, recte final, ja 4 minuts per acabar el nostre programa i atenció perquè ens acaba d'arribar una notícia de darrera hora que ens parla d'un home que feia 16 anys que robava bicicletes en pàrquings privats. Un home ha estat detingut per robar bicicletes en aparcaments privats del districte de Sant Andreu i d'Esplugues de Llobregat. De moment, se li emputen nous substraccions de bicicletes en un valor que supera els 5.000 euros, xifra que es podria incrementar ja que l'activitat delictiva de l'home es remunta a 1998. La manera d'actuar del detingut era sempre la mateixa. Pels vols de les 11 i les 12 del migdia, sortia del seu domicili per sostreure les bicicletes, aprofitant l'hora en què hi havia menys moviment en els aparcaments i l'accés a l'interior el feia doncs, quan detectava una porta oberta o després de l'entrada o sortida d'un vehicle en els segons de demora del tancament de la porta. Un cop a l'interior de l'aparcament, buscava les bicicletes que li poguessin donar més beneficis o les que tinguessin menys elements de seguretat. Quan la tenia seleccionada, en trencava el sistema de subjecció, subjecció i fugia ràpidament del cinta damunt la bicicleta. Es calcula que el valor de les bicicletes sos treten oscil·la entre els 190 euros i els 900 euros i no s'han pogut recuperar cap ja que les venia al mateix dia al carrer on les oferia a un preu assequible. La detenció ha estat possible gràcies que alguns dels aparcaments on s'havien robat les bicicletes disposaven de càmeres de videovigilància. Els Mossos d'Esquadra van poder observar l'aparença física del lladre i el van detenir al barrer de Sant Andreu amb la mateixa roba que havia utilitzat en altres fets, i se li va intervenir una motxilla amb diverses eines que feia servir per trencar el cadenat o protecció de les bicicletes i per forçar trasters o portes d'aparcaments. Doncs el jutge ha decretat la llibertat amb càrrecs i esperem doncs, a veure què és el que passa a partir d'ara. I ara sí, ara anem a conèixer la nostra agenda perquè tenim algunes activitats aquí per comentar-vos. Comencem parlant de... continuen les festes de la primavera a La Sagrera. Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer Camp del Ferro número 1-3, hi ha la tertúlia literària Cervantes, que és un espai cultural i de trobada per a totes aquelles persones que tenen interès en comentar temes de la literatura i de la poesia universals. No cal inscripció prèvia i és un taller gratuït i obert a tothom. Organitza la Biblioteca de Sagrera Marina Clotet. I continuem parlant de biblioteques perquè el, pel que fa a la, tri, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix xarxes de suport mutu dins el que és el grup de lectura activa. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda una xerrada sobre xarxes de suport mutu i que s'inclou al GLAC, grup de lectura activa. Molt bé, doncs aquesta activitat es durà a terme a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella demà i cal inscripció prèvia. Nosaltres ho deixem aquí, Francisco Miguel i Raquel Moreno. Ens retrobem demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.